51. Гараст Матусю Отже, я пішов знайомитися з Анжелою Гонікер-Коннерс та малим Ньютоном Гонікером, членами мого Карасу. Виявилось, що та платинова білявка з довгим дещо кінським обличчям, яку я помітив раніше, – це є Анжела. Ньют був справді дуже маленьким, але непотворним. Він відрізнявся від звичайних людей тільки з росту. Був наче гулівер серед Бробдингнегів. І такий же миткий і пильний, як герой Свіфта. Він пив шампанське це входило до вартості квитка. Він пив шампанським, це входило до вартості квитка. Бокал у його руці виглядав немов акваріум у нормального чоловіка, але він пив з нього з елегантною легкістю, ніби бокал було зроблено саме для нього на замовлення. У багажі того маленького сучого сина лежав термос із кристалом льоду дев'ять, а ще один у його дебелої сестрички. а поп нами. Простягався Божий басейн, Карибське море. Одержавши всю можливу насолоду від того, що познайомила гужера з гужерами, Гейзел дала нам спокій, наказавши перед тим, як піти. – Не забудьте, відтепер ви маєте звати мене Матусею. – Гаразд, Матусю, – сказав я. – Гаразд, Матусю, – сказав Ньют. Голос у нього був доволі високий, відповідно до розміру горла, але він якось умів надати цьому голосу суто чоловічого тембру. Анджела вперто поводилася із Ньютом, як із немовлям. Він пробачав їй це з милостивою величу, якою, на мій погляд, неможливо було очікувати від настільки малої істоти. Ньют і Анджела пізнали мене, пригадали мої листи та запросили присісти на вільному місці поруч з ними. Анджела вибачилася за те, що не відповіла на мої запитання. Я не могла пригадати нічого, що було б цікаво прочитати в книзі. Я не хотіла нічого вигадувати, навряд чи вам це сподобалося б. Насправді той день був цілком звичайним а ваш брат написав мені прекрасного листа. Ньют? – здивувалась Анджела. Та чи міг Ньют щось запам'ятати? Вона обернулася до малюка. Братику, невже ти щось пам'ятаєш? Ти ж був зовсім маленьким. А вже я ж пам'ятаю, – сказав він лагідно. Шкода, що я не бачила цього листа. Очевидно, для неї Ньют іще не був дорослим і не міг самостійно спілкуватись із зовнішнім світом. Бог не наділив Анжелу чуйністю, вона не розуміла, як Ньют сприймає свій зріст. Братику, ти мусив показати мені цей лист, – сердилася вона. Вибач, – сказав Нют, – я не подумав. Мабуть, я мушу попередити, – сказала Анджела, – що доктор Брит не радив мені співпрацювати з вами. Він сказав, що ви не маєте наміру подати правдиве зображення батька. Міс Конор здивилась на мене з неприхованим осудом. Якоюсь мірою я заспокою її, запевнивши, що книгу, вірогідно, не буде написано взагалі, що я втратив чітке уявлення, який сенс можу чи мушу в ній висловити. «Араз, якщо коли-небудь все ж таки напишете цю книгу, покажіть батька як святого, бо він таким і був». Я пообіцяв докласти максимум зусиль, щоб живописати цю картину. Потім спитав, чи вони з Ютом планують сімейну зустріч із Френком у Сан-Лоренцо. «Френк збирається женитися», – сказала Анджела. «Ми їдемо на Ось «Осяк, і хто його щасливо браниться?» «Зараз я вам покажу», – сказала Анджела, та витягла зі своєї сумки пластиковий альбомчик зі сторінками, складеними гармошкою. На кожній сторінці фотографія. Анджела розгорнула гармошку і показала мені знімки. Малюк Ньют на пляжі на мисі Код. Доктор Фелікс Гонікер одержує Нобелівську премію. Анджелині незугарні дочки-близнючки. Френк запускає в небо модель літака на мотузці. Нарешті вона дійшла до знімка дівчини, з якою Френк мав одружитися. З таким же успіхом вона могла б ударити мене ногою в пах. На знімку я побачив Мону Еймонс Монсану, жінку, яку я любив.